От саме на суд мені й треба. Кого ж вони судять? Олексу. Он як? То король на судилищі? Чудно! За що ж вони судять його? У чому він так провинився? Не ту покохав. Як не ту? Отак, заборонене кохання. Та хто ж заборонить кохання, якщо воно, звісно, не гра? Ось це я й хочу дізнатись. А присуди їхні ти знаєш?» Світлана похитала головою на знак відмови. «Не знаю, і знати не хочу. Ну що вони зроблять мені? Уб'ють? Я й так напівмертва. Скалічать? Та що мені понівечена плоть, коли душа скалічена, зім'ята? Як так, то йди». Лісовик підняв руку з посухом, простягнув її на схід, і на очах улани, яка вже розучилась чудуватися, чорні дерева розступились, утворюючи доріжку, в кінці якої дівчина огляділа поле, а за ним неясні образи зорева. І бережи себе, відступися, здригнися то вважай, ти переможена. Тримайся до кінця, яким би він не був, тримайся, у тебе чисте серце, хай щастить. І, промовивши це, лісовик іщез, неначе його й не було. Світлана попрямувала новоутвореною стежиною, добре чуючи, як дерева знову змикаються за її спиною. На шиї чомусь було порожньо, голо. Лана ніяк не могла пригадати, в чому ж тут річ, що її турбує. І раптом скрикнула, зупинившись. «А хрестик?» Коли вона роздягалася в будинку, на шиї його не було. І навіть коли вона перебирала, знімаючи атлас ташок в покоях палацу теж. «Це десь у залі?» «У бальній залі!» Під час містичного вальсу загубила вона свій хрестильний хрестик, частичку своєї душі. «І де тепер його шукати?» у кого питати про нього і про втрачену душу. Глава двадцята Лана ніколи раніше не бачила, як настає осінь. Вона знала, що це відбувається поволі, не немиттю. Чула десь, що спочатку в'яне, втрачаючи життєдайні соки, зелене листя і підсихає трава в полях, відлітають у вирій птахи Ночі стають дедалі холоднішими, мов обійми збайдужілого коханця. Та все це її не стосувалось. Всі ці зміни в природі, такі мальовничі для тих, хто має дещо цю часу зупинитись, перевести подих і просто помилуватись на осінні чари, для неї означали лише зміну сезону. Вона просто прокидалась одного чудового ранку і відмічала про себе, що треба вдягати плащ і міняти Шовкову блузу на бавовняну, а черевички – на чобітки. Ні, Алана, звісно, брала із собою парасольку, якщо дощило, і якусь мить приглядалась до чеканного золота кленових та каштанових листків, які шурхотіли під ногами, коли вона бігла на роботу. Та всі пори року були для неї лишень листками календаря. І осінь винятку не становила». Вона ще пам'ятала львівську осінь, вологу, дощову, та спогад цей існував у ній окремо від реального життя. Він жив у її душі, теплився, мов дорогоцінна лампадка, яку вона старанно оберігала, захищаючи від обурливо ручких вітрів ворожого світу. Львівська осінь пахтіла мрякою і тривожними надіями, залишаючи на вуста гіркуватий присмак незворотної втрати. Київська шосінь пролітала повз лану на Насмішниця на багряних із золотом крилах у зеленувато жовтій сукні зі шлейфом шелестливих злив. Алана, крутячись у шаленому ритмі життя, залишалась на узбіччі, мов бідна попелюшка, чия карета давно перетворилась у гарбуз, спостерігаючи за справжніми каретами. Так було завжди. Скільки вона себе пам'ятала, навіть у дитинстві. Тільки не зараз, бо це вперше осінь наступала на її очах. Пожухла трава в полі, скулившись, в'яла і важко було повірити, що тільки годину тому вона так буяла, сягаючи пояса, а небо сіріло, затягуючись хмарами, немов сцена в театрі, завісою. Відлетіли у вирі журавлі. Їхнє жалібне курликання розносилось кришталевим відлунням у прозорому поосінньому чистому та свіжому повітрі. Коли Лана ступила на міст, навкруги вже панувала пізня осінь. Не вересень? Ні, на вигляд кінець жовтня, а може листопад, бо листя дійсно падало з дерев, змарніли, посохли, скручене у крихкі сопілки, на яких так любить вигравати свій шелесткий прощальний блюз «Осінній вітер». Не було нікого біля розчахнутих воріт. Ілана пройшла вільно, рушивши прямо на Ринкову площу, бо звідти доносився Гомін Юрби, і вона здогадалась, що правосуддя нині продається там, де ще вчора продавались овочі та м'ясо. Посеред площі стояв поміст – дерев'яний, Збитий грубо та наспіх. Лана ніколи не бувала в урочищі теслярів, та знала, що їх сором пройняв би за таку роботу. А може, і пройняв, та що вони могли вдіяти, працюючи вночі під пильним оком та грізними окриками Світозара і його банди. Навколо помосту юрмився натовп, здавалося гуртом перенесений сюди з бальної зали. Чи так насправді і було? Втім, у цій юрбі Лана помітила досить жінок, не шляхтянок, селянок, купчих, челядниць, яких не було на балу, і які, зачувши її кроки, розступались. А побачивши, хто це йде, сахалися, мов від зачумленої. Втім, це їй тільки на руку грало. Не треба було нічого пояснювати, пробивати собі шлях, Розтовхуючи ліктями неповороткі тіла, можна було просто йти до дерев'яних сходів, звідки починалась дорога на Голгофу. Що вона і робила. Дійшовши до нижньої сходинки, вона якось мить повагалась. Не тому, що їй забракло мужності.